Boas tardes, queridos ointes Benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, aquí en Radio Cornellano 104.6 da FM Para que todos vosotros poidades disfrutar Durante dúas oreñas de radio En galego Damos ya benvidos ao noso técnico Kiko Belinchón Que gracias a él isto hai en antena E aí nos poden, poden, podedes ver eh, um, Falar con nosotros no, Polo Facebook, nos estamos aí Benvidos tamén Armando Moitas gracias Xuligo Como non a tarde e boas tardes a Kiko que como ben dixe ti Chití a él, pois pues isto sale eh? o claro aire espartimos sí. nos polo mundo bueno. así que benvidos señoras e señores aquí desde sempre en Galicia en Radio Cornella pois pues vamos a intentar eh, conectar xa directamente con Galicia, pero primeiro sí. eh, adubiamos todo isto con un bocadeño de música sí. lógicamente o noso técnico xa nos ten preparado música, eh, esa música serve nos para poder poner ponernos uh -huh. en contacto con Muy Galicia. Vaya a sí? ser interesantísimo hoy, ya Vamos a la que xa temos outro lado do fio telefónico é, a ¿verdad? primeira comunicación e o primeiro convidado de hoxe que é nada máis e nada menos que o don José Benito Reza Rodríguez que é un grande un enxeñero de Montes escritor galego pero que ten moitísimos mm, mm, unha biografía moi ampla pero entre todas elas a que máis nos interesa hoxe é precisamente algo que ten que ver co Seminario de Estudios Celanovenses e coa Fundación mm, mm, De Curros Enríquez, puesto sí. que acaban de presentar un libro allí, sí. li precisamente. Uh -huh. Vamos a saludar al primero. Muy buena tarde, don José Benito. Que tal, don Xulio, como andamos <risa> Gracias polo don, pero <risa> eh, sin dig non sirve para nada, non? <risa> Moitísimas grazas Bueno, ben vido agradecerche moitísimo que aceptes a noso convite, posto que queríamos falar precisamente de Cela nova de varias cousas pero de Celanova concretamente porque eh, estades eh, ou hai momentiño casi unhas horas estivestedes presentando o libro O sur da liberdade non? De Quique de, de, de, de, de, de, de, de, de Quique sí. Que a Fundación Cruz sí. Enriquez a Casa dos Poetas é un, un, un lugar de recepción de cousas e novidades interesantísimas ¿no? Sí, ahora a verdad que a casa está con un dinamismo espectacular porque mm. hai moitísima xente que ven ahora aquí a a utilizar a nosa casa como como lugar de, de proyección mm -hmm. e eh, de voceiro das da súas inquedanzas e das súas ideas e das súas obras e mm. das súas bio, biografías, non? Na verdade é que estamos encantados. Máis traballo para a casa, non? E iso é evidente, non? Mm. Pero, pero, tamén, pero que a casa seja un, un centro que este irradiando cultura como está facendo últimamente eh, eh, está chamando incluso moito a atención aquí en Galicia este, este tremendo dinamismo e a cantidade de actos que se están celebrando a parte da, do que xa organiza a propia casa a, bueno, uh -huh. pero que a, ademais, ademais as publicacións hai pouco, a, a, a, bueno, mes pasado me parece que a, a Xanela, non? que, que, que... Xanela é unha revista que fago agora uh -huh. que é, unha, é unha publicación que de so, que eso tamén xe quería comentar É unha revista que fagueu, que fagueu como director con un equipo pequeno de xente de amigos eh, para os das, os facéis concellos da Terra de Cela Nova e da Baixa Línea. É dicir, é, é un proyecto que naceu de un idea de un señor que se chama Lino de Prado, que é de aquí do concello de aquí ao da Bola que se ve da emigración de México é <coughs> un home con, con moitos posibles se un emigrante triunfador no estrangeiro un gran empresario e agora está instalado xa de mallor en, en Madrid rehabilitou unha casa e, no centro de Celanova <coughs> e a convertiu unha un hotel hotel a coca uh -huh. seguramente le ichedes por aí en algún sitio sí. e indallederon a medalla de Galicia e pouco a Lino por a, bueno, por la súa bonomía, porque é un home, a verdade é que desta de, de xente extraordinable, moi mm. bo, de emigrante, mm -hmm. eh, pero que nunca es que seu seu cariño, yo yo amor pola terra e eh, eh, quixo volver eh, ven con con con facer cousas aquí. Mm. Eh, e entón pois pues, abrió un hotel eh, que que non leva moito tempo aberto, menos de un ano. Hotel Acouga, un hotel de, de bastante categoría, de, mm. de, de categoría muy bonito. Eh, uxe a tarde dan danlle precisamente o Colegio de Arquitectos de Galicia un dos premios. Esta tarde, dentro de unha hora e media, estamos convocados no refectorio do Convento de Celanova porque este ano se fai a entrega dos Premios Galicia de Arquitectura do Colegio. Se mm. fai entrega e 15 en Celanova. Ajá. E le xiron Celanova un dos premios eh precisamente a rehabilitación que queซิo eh, Lino de, de esa casa para convertirla en hotel. Eh otro proyecto que puso en marcha foi ah, o premio a Couga, a Casa dos Poetas de Poesía, es decir, Ajá. desde hai, desde hai tres meses eh, vamos a ter por primeira vez que nunca hubo, que foi unha iniciativa del tamén a creación de un premio literario un premio de poesía poesía que elevará, eh, que elevará o nome quizás de, de, de, no, da Vila ou, ou do propio no, le, eleva o nome do hotel eh, o premio chamase premio de poesía, vai a ser a, a convocatoria, o primer premio de poesía acouga que é o nome do hotel que lle puxo él. a Couga Casa dos Poetas, porque a casa nosa chamámolle Casa dos Poetas claro A, a Casa de Curros chamamosle Casa dos Poetas que temos aí as, as Cs entrelazadas de Curros, de Emilio Ferreira e da Nó Claro que si sí. as tres Cs eh, claro E outra, sí. outra idea de Lino que me, me propuxo a min levar adiante o proxecto era de facer unha revista tipo turística para promoción da, da zona ¿no? uh -huh. entón eu comenté a Lino e dixen Coño, pero podemos facer algo potente algo bo eh, Home, nos vai a, a costar Costa Villeiro, estas cousas eh, Sobre todo no mundo de hoxe As publicacións e todo esto Se diciós e unha cousa ben feita E de, de calidad de Costa Cuartos Pero buscamos o apoio Dos consellos e miramos De lanzar unha publicación Interesante eh, Entón, encantoulle a idea El propuxeme a idea E eu amplíaille ao proxecto E ¿no? uh -huh. entón, pois pues, eu estou encantado Porque estou jubilado desde hai un ano prácticamente eh e esta revistiña é a que está gustando moito, é un chamóse A Xanela, lleu má revista, chámasse, Revista de, de, de, de promoción turística e divulgación do patrimonio natural e cultural da Terra de Solarova e a Baixa Limia. Aja. Uh -huh. Entón cousa é má revista, eh, digamos con moito mi selania donde meto un poco de todo, eh, arte e historia, eh, medio ambiente, medio natural, ¿no? O qué cual pues da muito xogo para falar, pues pues fíxate tú nesta estes dous números que sacamos no grao no, no inverno, pues, falamos do mosteiro románico de, de de Ramirás, falamos mm. da do mosteiro románico de Mesquita, teño un colaborador moi bon que é o Ramón Izquierdo Terrin que, que é catedrático emérito da Historia do Arco e da Universidade de Santiago Carai Sa si, Santi Ferrer me fixo un artículo moi bonito do campamento romano de Aquisquerquernis que é unha belleza, xente que era impresionado e Santi é un uh -huh. arqueólogo eu estou con ilmo como secretario do grupo arqueológico de Arouco que é o que, o que leva a cabas excavacións ali en Bande en, en Aquisquerquernis é eh, un fixen un, un par de artículos sobre o Parque de do Xudés y, y ahora un, un último son de Ocouto Misto que é unha figura moi curiosa a, a sí. la extinta República Independente que procede desde a Edade de Media ¿no? Que ti, que ti, además eres suiz honorífico, non? Claro, sí. efectivamente Claro que si sí. Bueno, e a verdade é que moi agradable muy Oitenta, un... teño entendido que oitenta páxinas, eh? caso 80 páxinas, 78 páxinas a, a última revista. Bueno, aí eh, bueno. a todo color e tal. Que a todo cor, hai que destacar tamén bueno, proposta miña ou ou polo no sí. menos xerencia de destacar quizais algunhas das personalidades, e persoas que por aí na Baixa Limia, desde Zerranova sí. no, ata Baixa ata ata digo, ou No, no, ata Portugal, eu dicía sí. pues, non sei, sí. hai personalidades que traballan sí. moito mísimo por, por la cultura da, da zona y eh eh non sei que re, reinventar un chisco máis a, a, o patrimonio cultural de esa zona é, é importantísimo. Ti, claro, ti, sí. fal, ti, ti falaxe de, de Calvor de Randín, de Baltar de Montalegre, tamén me dices que sí. que, que aí en San, en San Paio dos, dos dos Pitos en Remirás, é dicir, muitísimas zonas uh -huh. que que lógicamente moi, moitos dos galegos quizais non coñecen claro que non eh, eh, por iso meto na revista tú fíchate na revista me, me meto sempre un mirador unha ruta de senderismo metín agora un mirador do San Fallo dos Picos que é espectacular claro se ve desde alí Como digo, el medio mundo es parte de otro. Sí, sí, que eh, eh, son... que no nacen en una de muillos, ¿eh? No, no, no de Uy. eso ya nos encargamos nosotros. Por eso, por eso tocosiadito estamos muy satisfechos de la retirada de algunos proyectos que nos amenazaban. Perfecto, pero... hay, que, bueno, aquí hay, hay una guerra terrible, guerra ¿eh? abierta, ¿no? Porque parece que Dios mío, se si te posa defender a paisaxe o patrimonio, en, en fin, parece que estás encontrado progreso sí. E ti bueno. que eres un coñecedor experto, eh, eh, gran ornitólogo non? El, el que eu traballei en eso ah, es, Entende, Xulio eh, sí. eu, A miña materia Era a miña profesional foi a conservación da natureza da paisaxe claro, sí, é, sí, que sí, Sabes sí. Que, que a A lei da paisaxe foi un un meu, non, na uh -huh, uh -huh. Xunta de Galicia, claro. Que sí. Bueno, Pero, eh, eu, eu, eu o suxería que non soamente eso tamén poñer en valor pois algunas das personalidades que por aí está destraballando e que algúste tamén xa, xa retirados, jubilados, claro. pois e, e poñer tamén, non sei, mm, dar unha pequena lembranza desas persoas que axudaron moitísimo, mm, por poñer en, en valor pois o, o noso finado e amigo José Salamela, pero que hai moitos máis, non sei, claro. Ribeiro, que que dices, moitas persoas que están traballando para que me, si ese no su patrimonio contacto, se conserve, claro. Yo estoy en contacto con con mucha gente de estas precisamente en este número de revistas revista, en sale una entrevista, sí, sin duda en Lino Peris. Vaya, eh, Lino, por, claro. Porque porque siempre entrevista un par de personas, ¿no? Claro, y claro. Sí, usted se la Y yo estoy en contacto con Lino Perdiz, y estoy en contacto con sus Díez, un no, gran poeta oh, de la Valle. Un gran poeta, que, sí. Que sí muy muy borrapazo. Amigo, eh, sí, grande eh, amigo. Es, bueno. es una maravilla, joder. Estás está trabajando muchísimo con respecto a memoria histórica, que también, by, es un trabajo extraordinario. Fue, eh. algo, fue algo impresionante que nos dejó a todos con corpo cuerpo temblando O éxito que, que, que, que houbo na, na, na, na identificación e retirada dos restos dos fusilados republicanos sí, as... asturianos Asturian. Además, a, a, a colaboración de Asturias tamén unha pasada Vale, vale, aquilo vale Aquelo foi, dios mío, dios mío Que, que maravilla, que traballo máis vos fixeron ali, mm -hmm. dios mío Norabó, de causa norabó. bonita e eh, moveu non todo o comité da memoria histórica de, aquí, de norabó, norabó. O, escoito, sí. o que, que si sí non se acaba de, de, de recollernos e algo aí, aí agochado ou algunha cousa pasa porque a, a virse do non sei de, de do cristal, a virse de, de Vilanova non acaba non, non aparece non, non. eso está aí non sei, non sei sí. que, que pudo pasar a investigación parada non? estaba Parecía que estaba todo resuelto pero despois embeleñouse todo a, os aqueles detidos que todo apuntaba según pareza que foran aqueles humanos, mm. creo que eran mm -hmm. eh, eh, eh, y ao final eh, as provas non valían as provas non chegaban uh -huh. non sei, quedou quedou eso muy mal eh, eh, a familia muy dolorida muy disgustada con Sí. o proceso, con todo este proceso a verdad que foi unha pena eu conocía moito a don Adolfo, Adolfo o, eh, o cura, sí. a, miña, a miña acaba de morrer a semana pasada a miña última tía sí, bíxete, mi dixete, sí. sí porque a miña familia por parte de nai Maruja, non? Maruja, claro, Maruja. tú a conocías sí. Maruja eh, eh, A ver, ti xa sabes que eu nací bueno, nací en Cortegada, pero crieime en Cobelas, eh, precisamente en Reviras sí. e entón, hasta os oito anos e eh, eh, eh, tiña sí, eh, eh, íbamos tiña os parentes bueno, a familia era entre Covelas e Xamirás eu iba a Xamirás a casa dos, do, do, do padriño, do, do, dos tíos avós eh, eh, sí. e, e, e levaba as costureiras de Celso Emilio Ferreiro, eran as miñas tías manda carai si, si, e eu uh, aprendín a, a, a valorar máis a, a, a, claro. a lectura gracias a, a visite que facía a casa de, de Celso Emilio mira tú, mira tú que bo, bueno, pois a miña a miña aboa, Amadora, Amadora. tiña unha casa de comidas uh -huh. a prazuela aquí na Praza do Millo sí. na Xelanova, onde está o mercado Uh -huh. eh, y la casa era la Maruja, quedó usted la Maruja con él, a casa de la Miñaboa, donde tenía la Miñaboa, proceden todos de Vilanova, ah, todos de ah -huh, Vilanova, mira. todos, Miñanaya, todos, toda la familia, porque él es son Rodríguez Araújo, Araújo ah, ese procede de ahí, de Vilanova, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, eh, y eran, bueno, como ferrín ¿no? Bueno, claro, eh, sí, sí. Como pedía a mí... <risas> como me día a infernín, dime, tú, ollo, que tes medio rabo, eh, non tes medio rabo entero eu, pero tes medio sí, rabo, señor, porque, claro. te so, os, o porque decían que había moitos xudeus ali, ¿no? sí. de, que en, de que Vilanova era unha especie de gueto... E ghetto xudeo Xudío. casaban entre todos eles sí, sí. e había un, que había unha entronamia tremenda porque eran medixeus, ¿no? sí, sí, sí. que que era unha xente que eran artesáns, uh -huh. que non, que non traballaban a terra con o resto dos galegos, unha xente un pouco especial e entonces, bueno, a lenda era que alí que había moitos xudeos, non? Claro. claro. Eh, e daí viño o xunto do, do Rabo. o do Rabo. O do Rabo, si no, no, si. Sí, no, sí, claro. eh, <laughs> que se chamaban Sarrazé, non sei se chamaban sí, de todo. Sí, sí, e eh, sí. eh, ¿no? sí, sí. eh, a mi a miña familia procede de ahí E eh, entonces, pues claro, a vocación a miña familia la, la materna Bueno, a Novena do Cristal la era, a Villanueva, claro, claro Era, claro. Cristal, era sí, sí. una cosa que no se podía faltar a, a Novena, Y ¿no? sí, sí, ya festa que sí. ya que después donde cantaba, donde bailaban danzantes que a un una, claro, a, una maravilla de a, de a, a Danza Blanca sí. y a música Das gaitas é algo espectacular, espectacular. Pita, eh? E, e, aquelo, e única zo, no, no, contorna, é única na na no, contorna, Non hai en toda a nosa comarca unha cousa igual. Sí, sí, sí. Pero tanto a estética da danza como como incluso a propia música trasládache algo. Uh -huh. ah, bueno, nós só vivimos moito, despois sí. eh, a festa do cristal en Cela Nova, pues tamén sempre foi eh, moi apoiada por a vila, non? Claro, en e eh, eh, eh, eh, eh, intercambio de comunicación cultural eh, es decir tanto a banda desde de lano como a banda de ceranova sí, eh, bueno ahí ahí sí que siempre hubo una guerra de cara <risa> ahí, ahí sí que ya tocamos un tema espiñento ¿eh? bueno pero pero intercambio por lo menos había Sí, sí. Era a mellor banda porque claro. os de Vilanova, os de Ceranova sempre decían que os de Vilanova que eran muy orgullosos. Sí, ¿no? ah, claro. Eh, que, tal, por, porque e, eh, é verdade, tiña ten os sentido que o foren porque sí. porque eu non, é por, eu vivo en Ceranova, eu en Ceranova, es particularmente parte oh, claro, de, sí. de Vilanova. Sí, é cierto mesmo de Vilanova. Claro. Vilanova era concello. Eh Eh, en Xelanova ah, había tres concellos antes do que use Xelanova. Xuntín, mm -hmm. non sei, quedou só un, pero no, nos anos 20, no, no ano 20 e algo, me parece, eh, non sei ben, pero no, no ano 20 algo, hasta o ano 27 ou 29, ah, o Vila Nova era consello. Mm -hmm. eh, e hasta os anos 50, o Acevedo era consello. Había consello en Acevedo, en Acevedo do río, eh, e Vila Nova eran concellos separados. O consello de Vila Nova estaba no, no castelo, no. Eh, entonces eles tiñan a súa banda municipal, as seus coxinhas que perderon ¿no? mm. eh, deus e peixe para Celanova e eh, despues mm -hmm. tamén hai que pensar Celanova era unha vila que prácticamente non era un despoblado con catro casas eh, porque era o mosteiro Celanova era era a abadía abadía mm -hmm. de San Cosendo o, o convento beneditino eh, unha serie de casiñas eh, mm. ao redor do mosteiro Pero dependendo do, do, do, do Abade, que era o gran señor, o poderoso señor que impartía, non só tiñas que ganar o CEO, sino tamén tiñas que ganar de a terra, traballar de a terra. Ah, claro, ves, Porque ves, ves. Todo, todo dependía de él, era o gran señor <coughs> feudal de, de, de Celanova. Era o señor abade do, do convento beneditino E toda toda a vida, a pouca vida que había Arredor do convento Éramos servos, os escravos, os médicos O procurador, o persigueiro claro. Era todo, todo xente mm, a, relacionada ca... É a, a soldo do... Mosteiro, a, do Mosteiro. Do Mosteiro, claro eh, que sí. Sin embargo, no. Eh, sin embargo, Vilanova, no. No, Vilanunova no. Era In, independente, independente, claro que, e, claro, que sí. Claro, e, ti, e tiña feira, sí, tiña mercado, tiña caide, tiña justizas, e tiña... Era fermoso. Un... Escoita, outra cosa que quería que nosos ointes, eh, polo menos, sí. uh, souperan da túa voz, ou da, tua, pois, o... Uh, ese maravilloso lugar que é a capeliña que hai a carón do, do, do convento que uh -huh. nunha unha vez o ano ou polo menos en algún momento do ano eh, te, ten unha eh, celebración especial cando o sol é capaz de atravesar esa filha estriña sí. non? Si, sí, sí, porque ademais eh, o Kike eh, eh, inda in onte que sabes que fixemos a presentación do libro, libro si sí. que é moi bonito, é un libro precisamente esa época non? Da, da, da, da, da época mozárabe mozárabe, sí, sí de, de, de século IX século VIII, século IX eh, non o dicen ali pero, pero, pero a xente confunde as cousas se fala do sexticio fala do equinocio fala de, do mes de marzo de si en marzo de que xin, xin Sanxuan sí. no, esto é <ríe> Esto, no sé qué Esto, esto, esto produces, ese efecto que a gente que vai, que non vai moita xente porque tampouco o, o, o espacio non é moi grande, é verdade, sí, sí. Eh, a, a capela é moi pequeñiña. O efecto eh, que hai xente que a veces me chama e me pregunta, sí. "Estás, ¿cando se pode ver eso, esa maravilla e tal. Esa maravilla veces no a mencer as as 8 da mañá do 21 de marzo e as 8:30 mónovo no cuarto, mais ou menos, cambia ahora por o 23, 22, 23 de setembro. Este, como sí. son é no equinocio. Na equinocios, claro. O sol no equinocio, sí. cando o día e a noite se equilibran, non? Uh -huh. uh -huh. Bueno, que parte que aí? Que, que, que, que ese día en que saio sol, o, o sol sai visto desde a Capela de San Miguel, o sol sai justo pola cima, pola cumbeira. A montaña máis alta de todo Valdes en la Nova, ah, sí. que está a 909 metros de altura, uh -huh. porque a Capela foi situada exactamente en un punto que está no, no paralelo terrestre que pasa pola cumeeira do do Monte Campo, uh -huh. ¿no? eh, unha cumeeira, que é unha cumeeira para min un unha un, especie de Olimpo sagrado dos sí, bueno. nosos antigos da xente daquela época de sí, sí, hai sí, sí, miles de anos cheltas. porque na cima, da, na cima do alto do San Cibrao que además é un punto estratégico porque ali se xuntan cuatro consellos mm. nese pico, que imagínate se si é un punto de referencia importante que ali hai un fito con unas cruces gravadas uh -huh. e alí xunta o Concello de Allariz, o Concello da Barca, o Concello de Reis de Veiga e o Concello da Bola. A no, sí, no alto sí, sí. Do, do San Cibrao. En a, en a cima hai unas mámas, varias mámas uh -huh. que foron viol violentadas hai moitos anos, están alí pense alí os hortostazos, non? Uh -huh. eh, hai unha capela moi antigua eh? capela do, do los san cibrao, do san cibrao. San Cibrián, sí, sí. Eh, antiquísima porque eh, ten unha xanela seminada mozarábe do sí. no século os no séculos VIII ao IX, eh? unha uh -huh. ventanilla da, da antiga en, incrustada ali na parede, no uh -huh. lateral sur da, da capela hai unha ventaniña de arquiños de ferradura de do, con dous arquiños de ferradura xeminados ¿no? de unha venta claramente prerrománica de unha sí. igrexa antigua polo tanto é un lugar sacro de ocupación religiosa moi antigo e despois hai na cima tamén hai unha cusa simpatiquísima que cando é Veraxe de, de conservación da natureza no Urense Falando cos alcaldes E con xente mm. da zona Decidimos facer mm. un mirador adá arriba Que mirase hacia o Valdez Porque a vista que hai ali tamén É impresionante es mm -hmm. é algo alucinante mm -hmm. De feito ese mirador Metí na a xanela Do, do, do, do brao ¿no? mm -hmm. E eh, eh, fixemos Fixemos ali, diseñei ali Un mirador eh, Para os nos obreiros fixemos un, un mirador moi bonito en arco en arco eh, exacto, ¿no? mm. porque claro trabámos trabámos ali na cima unha estaca, collimos un cordel, dibujámos un semicírculo e díxenlle ali aos obreiros, este arco de, de semicírculo semicírculo ser de círculo Vai ser o mirador Desde aquí hasta allí É unha especie de reló astronómico Marcando os hosticios Por onde sai os mesmos cortos e mes largo do ano Bueno, é igual sí. No caso é que no centro, máis ou menos onde puxemos o mirador Na mesma cúspide da montaña Apareceu unha pedra rarísima De dous metros e pico de altura Preciosa que para min que é un menino Pero, pero vamos, eu o teño clarísimo que claro, venir. claro, claro ali, ali mismo, ou seja, É un lugar sacro Sacro, moi importante de hai miles de anos Eu estou convencido que a xente iba ali A rezar de aquen fora no? sí. e, bueno, Total, que a capela de San Miguel está orientada as, Hacia esa cima sagrada Hacia esa cumieira sagrada Que hai ali arriba De tal maneira que vai estar situada no paralelo Orientada a, a esa montaña o efecto que fai é eh, unha pasada porque ese día do equinoccio de primavera e o día do equinoccio de otoño o sol, ao sair por detrás da montaña entra a través das xanelinhas a xanelinha. as ventanas, as seteiras esas seteiras tan estreitiñas que apenas teñen de centímetros a través da capela e pasa para un lado. Sí, sí. E, e tú te pós detrás da capela e miras para ela xusto nese raio de sol, esos minutos que parece que se incendia a capela. Hai sí, sí. hai un sensor detrás que fai un un efecto un efect... óptico precioso. Que ademais o... algunha consciencia te estive publicado algunha fotografía desa de zona, de, nese lugar Hay nese momento. Foto muy bonita de Antonio Piñeiro. Sí, que, tamén. Que é o, Antonio é o secretario da da Casa de Curros, da fundación uh -huh, uh -huh. e é o técnico de cultura. Antonio saldiuje, como di el Techiripa. <risas> <risas> sí, sí, a, sí, sí. Antonio non é un fotógrafo profesional. Eu sei que le gusta moito a moito a, sí, a ecología, sí, sí, pero non é un fotógrafo. Tón, ¿no? sí. pero sal ye una foto sí, sí, extraordinariarosa con con que parece rosa a, a, a unha rosacia de esos precisamente dos modillos da capela donde se ve porque a, a nos modillos da capela que a capela a capela é cerca de mediados do século X sí. os modillos están adornados con uns dibuxos a bisel, Sí, alternan as esvásticas e as espirais Sí, sí, eh? sí. dous motivos que se repiten nos motivos, que se confunden cos con, con movementos cos celtas, non? Con, claro, con... claro, iso uh -huh. da, da época castrexa. Sí, sí, Pero sí. Que, rep que, que representación é, é asvásticas, esvásticas, esos leivosinos esquerda e a estas rosáceas e estas e estes trisédes. Que é que É o sol. Ahí está, ahí está, sí, ahí está, ahí está. representación do sol, ¿no? Bueno, total que, que está todo relacionado co o tema solar, ¿no? Claro, claro. despois o descubrimento, cando hai 20 tantos anos, 30 anos, cando se rehabilitou o entorno da Capela apareceu o penedo. Sí. O, o inmenso penedo que hai ali pegado á Capela. Que, que queramos todos alucinados, atónitos, Asom asombrados, claro, Que fai sí. este pedo, claro. un pededo grandísimo que estaba debaixo de berendeiro que tiñan os monxes ali, os os escolapios, fixeran sí. ali un merendeiro e taparon o penedo Total que cando se desmantelou aquello, porque evidentemente non pintaba nada aquello a 2 metros de, de, de distancia do monumento nacional, de sí, sí. porque monumento sí, sí. nacional. Sí, sí, sí. 1923 se desmanteló aquilo e aparece un penedo. Fantástico. Fantástico. Y sí, eh, sí. después ya cuando vimos que o penedo ten unha pía, mm. unha pía triangular, fondísima mm -hmm. para recoller que Algo. para recoller sí. sangue ou que sea está claro <coughs> o teño clarísimo, aquel penedo eh. e que además quedou ali en en en brazos, denúnse sabe que sí. ese penedo que en tempos Foi. Tuvo un cruceiro por riba E catro cipreses arredor E sí. unhas flores Porque aparece así no retablo barroco De Castro Canseco do Mosteiro de Celanova sí no, Si, sí, hai un taboleiro Si, sí, si, sí, si sí, sí, sí. Donde se ve perfectamente como era a capela ¿no? Claro, claro E está o tenedo ali al lado Bueno, para min que o teño claro Era unha das olis um, Era unha una pedra sagrada sagrada no? claro que sí, sí. Sí. ofrenda don donde se fadían ofrendas e todas esas cousas para e claro que si sí, claro eh, eh, eh, vamos eh, eh, non descarto que San Rosendo cando construiu a capeliña de San Miguel dinos que construíu a capeliña de San Miguel a, a non ao revés dice que cerca da capela de San Miguel, elas eh, dos altares das cap da cap, das papelas mosteiro da igreja do mosteiro que acaba de construir, esta antiquísima iglesia de San Martiño, mm. antiquísima iglesia de San Martiño que restauró, decir o biógrafo de San Rosendo Monxorgollo que que fala no século 12, eh, Monseñ Cela que escribiu a vida de a de Miracula, Rosicini, la vida y milagros de San Rosendo, Monseñor Godoño, cuando cuando beatificaron a, a San Rosendo con tal motivo, escribió Avita, eh fala de eso, dice que que a esquerda las capelas, o sea, estaba la de a de San Martín. Altares, sí, sí. Estaba ah. antiguísima iglesia de San Martín. De San Martín. Claro sí, O sí. sea que antes ya antes de existir a capela de San Miguel había li unha igrexa que seguro, seguro que era visigótica, como a de Santa Como no, de Santa Comba, claro que porque sí. Porque si no século X nos, nos están dicindo que San Rosendo, eh, cando foi a, a construir aquí o mosteiro, xa, xa había unha capela antiquísima, xa me Claro que sí. Eh. Que te, que ser, ¿no? que temos un patrimonio extraordinario, e ti sabes contar precisamente para que nos nosos ointes disfruten. De verdade que é un prazer, unha honra terte aquí no noso programa. Bueno, que, Xulio, eu encantado ademais, hacía moito que nos parábamos desde que nos deixou José, vale. que sempre nos queda na memoria, porque a verdade é que eu teño un Xa verás, que, cariño, xa, verás, hombre, xa verás que tenemos aquí unha publicación en Cataluña os galegos mm. do Mediterráneo que que facemos reflexión sobre eso e eh, che mandaremos claro. eh, que me parece que ahora no mes de, de, de febreiro mm, daremoslle Paulo e eh, decir que, sí, que se publicará pues, xa está na imprenta espero que as galeradas podamos corregirlas e eh, enviaremos ese traballo tan interesante que seguro que, pues, que servirá como documentación vos, para todos os nosos amigos Con vos... Eh se la melan a lembranza, é sempre. Claro que sí. Bueno, sí, agradecerche moitísimo a conversa de hoxe, eh, ata outro momento que voltaremos outra bueno, vez a comunicarnos. Unha aperta moi grande, vale. Veña, vale, eh, tado deño. Benito, moitas grazas. Bueno, un bocadeño de música, a ver si temos de música de Leilía, porque a continuación vamos a intentar falar con, con alguén porque pertence a Leilía. Uh -huh. Me parece que Monse Rivera é unha das grandes fundadoras precisamente de la ilía eh, están dando despedida parece ser que ya no volverán no volverán a actuar no no nos Vaya. nos, nos, nos, nos... por ahí pero bueno vamos a intentar a ver si hay músico no so técnico no no